Eguno Martina Rambru. Bai, agunon. Eh, Zugtiranik Abenduren 17 txido batean, e, gaurko emaitzak iragartzen zenituen, hauda, Zidanosen garaipena eta independentziazalea eta batez ere pues demonen garaipena independentziazalen artean, eh, tekit iragarle bazara edo nola interpretatu ber dira atzko emaitzak. Ez, ez, iragarle ez, baino tira. Elan egiten dudan lekuan, ba, askotan publiko egiten ez diren datuak, e, edukitzen ditugu eta e, apur bat ba ikusten genuen, zinan gertatu dena ez, e, ikusten genuen siutadans, e, e, sostengo hundi ezango zuela, eta independentismoa banatu eta juteak bat ematen zion auker asko lengo e, zerren dizateko, eta oso gari ikusten genuen eskerraren tendentzia zabarrakoa. Eh, kanpaino soluzegintzaio eskerari eta ikusten genuen bapues de monten e, dak, e, egunez egun gora zuela. eta beraz pentsatzen genuen azken momenton ere ba e, hori edo bozkak emozionalori funtzionatuko zuela azkenen pues de montek ere bozkasko jasogoz tituela. Eta zentzurtan ba Salam sasen bate independentismoak elkarrekin gehiago absolutori egiko suoenez eta azken ikusi da ba eutsi diola e eh, elkarrekin eh, edo aparte joatea edo kasoantan aparte joatea onura edo kalte Zentzu baten onura eta baten kalte. Zeneret, kalte zeren independentista ez den zerrenda batek irabazi du, o, e, lehenengo indarra izan da, hori hola da. Elkarrikin joan e, ez ba independentisten zerren, dezango zen lehenengoa, baina gero honi indio zeren azkenean e, bien harteko batura ondi izango da. Junz Persik, ez zuen aurrekoa niru eta e, diputatu lortu, ikoan, buztamon, ba, eta ariunkera zenzerren batuz bat, gero dira, eta si dira. Ja, beraz, zentzortan, binarteko bat ura haurein handiagoa darit baino. Prozesuak atzoko emaintzak ikustak gero, e, zer erritmo hartuko du zure ustez? Unilitalismoak e, geldituko da edo segituko du? Nik usteet, e, geratuko dela zentzu batean, nik usteet engozak polikiagoa politiago, egin godilea. E, nik usteet e, prozesuak erakutsi zuen e, muturrega aldu zirenean e, sektore batzuk etzu dela haurendik nahiko prest. Empresa munduetik e, hainbat, e, bueno, e, mugimendu edo hainbat enpresak aldein zuten, zentu agian, gozak eitekezu den nazioartean sostengu gutxi er, erreal gutxi lortu ziren bezor badago laneko egiteko, eta nik uste dut zentsu batean ere bai ikusi dela eh erritmo azkarre jarriz gero herria independentismorekin bat egiten duela hori, hori garbi dago baino Cataloniako kanpo edo Katalonian ere importantak diren sektore batzuk ez daudela haien erritmo azkarre jarraitzeko zati zentsu urtan ikuste dut elburua haztu gabe, ritmoa beste bat izango dena. Eta batez ere barabalako beste elementu bat, ez? E, bozkatan gauzak ez dira egi aldatu. E, Independentezmoak eguneko borreta zazpia duke. Eta zaki guminetan, e, Podemos e, ezker hori bai ezkonea zuzak ondagoaen. Beraz, e, bozkatan irabazten ez den bitartean, nik uste dut horrede ritmoa beste bat izango dena, eskos ere baseagoa. Ala ere, horpeti raiten da negoziatzera jarri berko lukela orain rajoik, mion negoziatu e, zer negoziatu. Renbaita, Espainia gobernuak argikerran du zeintzu diren joko arauak, beraz non dago negozek eta aukera terrenoa. Bueno, gustuko ke dago adibiez, e, zeinak orketa egiten duen e, urrengo asteetan aldi sozialista, Espainia politiko sozialista. Serenatzo ere garbi dago azkenean, e, katolrianko parlamentu hartzen duzu eta eurretako eta magos esarrekutik laerogei daude errezen duen batean alde hor e, sartuten independentistak eta Podemos sekturoi ez berat nik uste dut e, katolrianko gobernoa pentsatu beharko du e, ma, zer estrategiara eman Madri eta kontuten hartuzkero mm, bazkenean e, Madri eztapostu dauken nikusita Nik uste dut, e, eramatekoetan edo e, dut, negozatu izango dela barrek zehendun bat egitearena, ez. E, horrek biltzen ditu beste soktore batzuk emen Katalunian, e, sortu, diezeiok alde resozalistari Hispainian azorat, zeren azken tinean, e, Podemos alderdi horren alde azaltzen da, eta horrek arian, egindezakena nagoeteko pitzadura bat, ez, horre Espainiako politikan. Baina... E, Bueno, ikustek erago, ez, eren e, prinsipio, zer baldin bada Madri e, berriz ere judizela eta espetxeratzeak eta zigorrak bafinan e, berdin-berdin egon gara eta ez, e, ez da ezra batuko. Nikustek dut, e, Madriko gobernuak ez da jangaur, ez da baino baina motzean, egiten mailen badu irakurketa erreala, Katalunia zer gertatu den, ba, bere jarrega lausotu al, al, al aldatu dela eta zentzortan ikustez Ba, modu batean edo bestean, baino, negozia zuatak irikibarko ditu da. Azken galderat, eh, buizdemon presidente izango dela es, em, jarlekuen da diputaten arabera argida, baina nola izango da presidente, eh, Espainiako justizia bere espetxeratzea egindu eman abaitu. Bueno, vera orkestrako etxeondetara, zer den guru eta jendeak berari emandez sustengua. Horra, vera modu batean behartuta dago orain e, sustenguri hartu eta presidente izaten saiatzeko. Eh, batean ere ofizio zenen gainatu Espainiak ere espaineko justizak ere badu arazo txiki bat, ezkerak. Eh, sustengu soziala lortuen pertsona bat e, atziratu barko dute. Bueno, egiten malin badute, badu, ebeste pasona batzuk gobernasumiteko dutenak. Baina nik ustek, eh, Puzdamon, Bea, eh, behar duta dagoela, alzatu binean adektorri eta presidentizateko esforzaiteko. Bina esker, eta aurrengo hartzea, Martín. Onda izan zuen, esker esko. Zerronki.